«У вас часто трапляються такі прикрощі, докторе Госкінс? запитала вона. «Я маю на увазі, як і з тим професором». Вона взяла виделку і заходилася їсти. «Ні», – з притиском відповів Госкінз. «Уперше. Мені, звичайно, завжди доводиться переконувати людей не брати зразків. Але це вперше хтось намагався справді забрати». «Пригадую, ви якось розповідали про пов'язані з цим витрати енергії?» «Саме так». Звичайно, такі речі ми намагаємося передбачати. Несподіванки траплятимуться, і тому в нас є спеціальні джерела енергії, щоб компенсувати випадковий виніс із Стасіса. Але це аж ніяк не означає, що ми аж дуже хочемо, щоб за пів секунди було витрачено річну потребу енергії, або щоб наші плани розвитку відсунулися на кілька років. А крім того, уявіть собі, професор у кімнаті, а Стасіс збираються проколоти. І що б з ним сталося, якби прокололи? Ми проводили експерименти з предметами та з мишами. Вони зникали. Очевидно, перемістилися в минуле, віднесені, так би мовити, тягою об'єктів, які поверталися у свій природний час. Ось чому всередині Стасіса об'єкти, що не підлягають переміщенню, ми змушені, так би мовити, заякорювати, А це складна операція. Професор не був заякорений і він повернувся б до пліоцену в той момент, з якого ми вилучили мінерал, плюс, звичайно, два тижні перебування в сучасності. Це було б жахливо. Не стосовно професора, запевняю вас. Якщо він такий дурний, що зважився на свій вчинок, то так йому й треба. Але уявіть собі реакцію публіки, коли б про цей факт довідалися. Єдиною на світі темою на язиках у всіх Стала б пов'язана з нашою роботою небезпека. І тоді все фінансування ляснуло б ось так. Він ляснув пальцями і почав похмуро длубатися в тарілці. А ви не могли б повернути його назад? Запитала міс Фелоуз. Так само, як ви спочатку добули мінерал? Ні, бо коли об'єкт спроваджується, то втрачається первинна фіксація, якщо ми заздалегідь не плануємо його зберегти. А зберігати цього разу не було потреби. Та її ніколи й не поставало. Щоб знайти професора, треба було б відновити первинний напрямок пошуку. А це все одно, що в океанській безодні спіймати на гачок якусь конкретну рибину. Боже мій, коли я подумаю про заходи безпеки проти нещасних випадків, то просто божеволію. Нам доводиться обладнувати кожен окремий блок Стасіса окремим прокольним пристроєм. Доводиться, бо кожен блок має свою власну фіксацію, і повинен ліквідовуватись незалежно. Справа, одначе, тим, що жоден з прокольних пристроїв не повинен спрацьовувати до останньої хвилини. До того ж, ми свідомо блокуємо задіювання пристрою будь-яким іншим способом, аніж тягою через линву, завбачливо виведену за межі стасіса. Механічний хід тяги великий, потрібне значне фізичне зусилля, таке само собою випадково не спрацює. Скажіть, запитала міс Фелоуз, а переміщення чогось у часі туди й назад не змінює історії? Теоретично може змінити, Госкінз знизав плечима. Але практично, за винятком надзвичайних випадків, ні. Ми із Стасіса постійно щось виносимо. Молекули повітря, бактерії, порох. Близько 10% енергії у нас витрачається на компенсацію таких мікровтрат. Але навіть переміщення в часі великих об'єктів викликає лише розсіювані зміни. Візьміть той халкопірит з Бліоцену. Через його двотижневу відсутність якась комаха не знайде притулку і загине. Це може потягти за собою низку змін, одначе розрахунки фірми Стасіс показують, що ця низка належить до конвергентних. Кількісна характеристика змін з часом зменшується, а потім все повертається до первинного стану. Це означає, що дійсність сама себе гоїть? Якщо можна так сказати. вилучить із часу людину або спровадьте її у минуле, і ви створите помітнішу прогалину. Якщо це незначна особа, то прогалина затягнеться. Звичайно, нам щодня пише сила людей з проханням перенести в сучасність Авраама Лінкольна або Магомета або Леніна. Цього вже, звичайно, робити невільно. Навіть коли б ми їх відшукали, то зміна дійсності після переміщення одного з творців історії була б занадто великою, щоб її компенсувати. Є методи розрахунку критичних змін, і ми уникаємо навіть наближатися до їхньої межі.